Вроцлав 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 і так далі. У Вроцлаві я жодного разу не лягав спати раніше третього ранку. Іноді я не лягав зовсім, частіше десь після четвертого, п'ятого, але ніколи раніше третього. Особисто для мене це найбогемніше місто Європи. Я знаю, що помиляюсь, однак. Нічого з цим зробити не можу. Вроцлав є містом людей схильних до ризику, пояснив мені одного разу легендарний Мірек СП. А він на цьому знається. Таке враження, що це німецьке місто, мало б розташовуватися значно східніше. Таке враження, що воно не німецьке. Таке враження, що це враження, слушне. Багатьох моїх знайомих просто таки верне від слова «Європа». Що за нудний, самовдоволений, вилизаний і, як це в нас називається, ситий відросток євразійського суходолу. Який жахний, зомбоїдний добробут. Яка зарегульованість. Яка ліберастична гнилизна. Інших, а часом і тих самих моїх знайомих, аж вивертає від слова «Україна», що задрімучий заповідник посткомуністичної обмеженості та безпорадності, який безнадійно запущений совкізм, що навіть і не збирається відходити в минуле, яка тотальна пригніченість і безгосподарна халявність, яка ненависть до себе самих і решти світу, скільки гімна в головах та навколишніх ландшафтах. Так от, як першим, так і другим, а часом одним і тим самим знайомим, я раджу побачити Вроцлав. Бо це місце, де відбувається дифузія, східнішення Заходу, західнішення Сходу. Вроцлав – ідеальне місце для змішування світів. Європа боїться України. Україна ненавидить Європу. Але коли вони десь таки зустрічаються, то з цього виходить Вроцлав З цього міг би виходити Львів але він задалеко на сході Загалом тут немає нічого дивного Вроцлав бо з повоєнних часів починаючи є Львовом-2 септо Україною переселеною до спорожнілих німецьких кам'яниць Нові мешканці повоєнного Вроцлава возили тачками глину з берегів Одри і перли її до своїх помешкань часом на третій або й на четвертий поверх. «Навіщо?» – запитували їх старожили. «Будемо ліпити печі!» – відповідали нові мешканці. «Але ж у ваших помешканнях діє німецьке центральне опалення!» – не вдовольнялися відповіддю старожили. «Навіщо вам печі?» «А спати на чому?» – дивувались їхній тупості нові мешканці. У цьому пічному переселенні, чи то пак ексодусі, так багато українськості і східності заразом, що місто схильних до ризику людей не може не схиляти до ризикованих висновків. І перший з них отакий. Насправді тим львів'янам ішлося про річку. Вони скористались історичною нагодою і втекли від мертвої річки до живої, з усіма її мостами, островами, ліхтарями і ресторанами на воді. А ще один? Усе, що вони здобули внаслідок другого світового катаклізму – це Одру замість Полтви. Тобто насправді вони здобули Європу, ту, яку прийнято вважати серцевинною і справжньою, ту, що є передусім сплеском води. Одра у Вроцлаві є формотворчим чинником. Її жіночний вигін зі сходу на захід забезпечує центрові міста – досконалу, німецько-міщанську структуру з ринком усередині та мережею ремісничих вулиць навколо. Іншим формотворчим чинником є каламбур, але, мабуть, не театр, а кнайпа, тобто, висловлюючись більш питому по-українському, арт-кафе. Його всі називають каламбуром, як і театр, але насправді воно під каламбуром. У каламбурських підвалах Осінь 2006-го ми з карбідами розпивали самогон, записували самогон, і, добігаючи щоранку до підземної студії з вулиці В'єнзємної, так, в'язничної, на Кузнічу, я намагався пригадувати куплет за куплетом слова зеленої ліщиноньки. Але я насправді не про це. У каламбурі я, звичайно, замовляю не пиво, а коньяк. Найкращий ротовий запах після коньяку, а найгірший після пива, особливо, коли його жлуктити протягом 4-5 годин і при цьому не перестаючи курити. Коньяки в каламбурі винятково болгарські, тобто в дійсності не коньяки, а бренді. Що таке коньяки? Я дізнався в місті Коньяку, Франція, де мене привчали споживати їх на сніданок. Щоправда, змішуючись зі швепсом. А в Каламбурі я просиджував ночі, як мінімум до третьої ранку, і одного разу, коли десь о четвертій, бармен налив мені ще одну, надцяту і передостанню коштом закладу, я з вдячністю до свого життя і цього світу подумав про таке Цього світу я вже, чорт, забирай, трохи в житті понюхав. І кілька ночей тому я сидів у подібному начебто арт-кафе в коньяку, і то була ніч із суботи на неділю, і всі потягували найкращі коньяки світу зі швепсом та без, і товариство наче було цілком сексапільне, але так якось усе йшло тягомотно, ба навіть і тягомутно, з такою стерильною натягнутістю, що аж малеча не витримала, кинулася до присутнього там піаніно, і відбабахала, точніше, від Моцартила на ньому турецького марша з таким завзяттям, ніби вона щойно зізміру. Це спричинило деяке пожвавлення серед нас і навколо, але невдовзі все знову затяглося тією ж плівкою нуднуватої вичерпаності. Тож ми з малечею рушили на вихід, і тут таки всі розійшлися ледь не слідом за нами, тверезі та організовані». І так воно завжди буває в Європі. А як воно буває в Україні? О такій порі залишаються ще якісь рештки п'яноти, бедлоти, лисі голови, пласкі обличчя, дупасті блондинки, горілка лється, обслуга лається, шансон лізе в душу. І ти думаєш, як би цьому всьому покласти край єдиним натисканням на спусковий гачок. Тут, звичайно, смайлик. Без паніки. Ми не стріляємося. І тільки у Вроцлаві все буває саме так, як мені й подобається. А каламбур – це простір, у якому загустилась ідеальна Європа. Та, що між Сходом і Заходом. Їх золотий перетин – анархічна, артистична, альтернативна, весела і по Вроцлавському ризиковано молода. Тому о четвертій ранку ти подумки дякуєш кому? За все, що маєш тут і тепер. За цю лазівку в неможливе. І на всі боки, видихаючи кон'ячне амбре, Вилітаєш на вулицю Кузнічу, Слідом за тією малою почварою, Що весь вечір жлуктила пиво, Курила без перестанку і хрипко на всю кнайпу сміялася.